«Так, мамо, Аниця, страв тобі пес у гузицю. А де Пося, де моя кума?» Мама стала нараз із бардою коло брами. «Дома, мамо, Айно, я їй зараз покажу я, і побігла по дорозі до Посі. Тачик так само побіг. «Мо, ти куди?» «Аго, бунці передрімали. Сидіть дома, а ти?» «Бунці не розуміли, а тачик не мав коли». «Біг!» Колупиха йшла по дорозі, несла свої поману поперед себе яйно. «Що, зінорця не хоче приймати?» Тачек став на хвилину передихнути. Ні, Василь мені мало чупер з мене в невимик. Бунця дома? айно добре!» Подрібатіла. Пося була дома. Мама сиділа в хаті коло стола з чорним ножем у руках, Видно сак до свині і качатам рубати кропиву, як маленька січкарня. Кумо, пустіть до корови. Риба, сука, мовчи. Кумо, я хочу щати. На ринку іщи. Хлопець, кумо, дурна. Цей хлопець і тебе навчить, щи. Тачек си відвертає. Посящить у відро чисте, краничне, нове. «Но, вогіда, та ні, чо, мамо, помоч. Я командую тут, чу? Мама їла страшно, і як не в себе Сір, молоко, мамалигу, сир, молоко, малигу, сир'ї яйці, яблука, помідори, зупу і барабулю, вифлячену для свині, все то перемішала в поливану миску і їла. «Їжте, кумо, їжте, риба, курва, сраката, пося». Показувала Тачикові на мигах щось не розуміти, і він того не розумів. Врешті зайшов Сім'янко. «Шо, Кумо? А шо?» баря хочу зараз". «Та де, Кумо?» «Ай-й-й-йо! Віфльоскаєш мене? Віфльоскаєш чи ні?» «Та, Кумо?» «Поську є!» «А Філоніку?» «А Мартічку Горкову ні? Ні?» «Нє!» – встала з місця з ножем. Що ви, кумо?» «Заткай свій харетон, я тебе знаю добре тих весільний. Пуцьку маєш до стелі тісну у поркіницях. Нє, нє, нє, айно, марш мені з хати, січас!» Сім'янко певне здурів. «Іди нахи, козьол!» Тачик витрутив вуйка свого за двері, защепив середини. «Я вікна потовчу зараз, чуєш ти, Підарас. Спробуй капуста з пліч». Тачик блиснув сокирою і вікно. Мама доїла потраву. Посяд ріжала на напружена, як струна. «Що? Смерти си боїш? Сикаєш по литках, не бійся, уся не умреш, кумо». Заткай сити, кумо, тепер, кумо, де твій тато? Ади. Таче крипнув двері. Так, сиди тут, чувс, мамо, тут камінчиком, йо мусив сів на поріг. Мама нараз поблідла. Взяла газету стола, ночиня бризнула підлогу, налавники і цемент, горнятко глиняне. Штивне старе розсипалося з молоком разом, терла губи і тут взяла мокру газету, зболожену у замашні руки, взяла і стала читати. Ніч заклопотала тлін, сонце розтало в очах, море мене перейме через затоки туман. Зміненим голосом ніжно, аж невагомо, Штивно читала поезію від душі. Посюси розридала. «Тачіку, це про мене!» «Мамочку, маму, риба!» Взяла зі столу ніж, Стягнула з посі, Павунку завела туди ніж. Поклала собі на руки, Меньке, мале колесала. «Гайда раз, гайда два!» Гойдаються дерева. Дерева, дерева, наша королева, сіла на лева. Гримнули двері. Увійшли санітари, взяли грубо за руки, Не боялись ножа, Гоїту ані крику, Бралися до машини. Тачик сів на підлогу. Мама лежала навзнак. Почерез бляк вікна Перепливали дерева, у води, поля і хати. Мама рула і била головою в дно. Тачик поклав руку під голову мамі і плакав. Далі у то ГТУ. Вже був вечір. У бюлю скульбачився вуйко-араб-сторож. Хто ви будете? Внук? Да, хороший був чоловік. Коли ми з ним був здоров, доколи й до ранку, все мені оповів, по четверте коліно, да, і забили, за що, гроші мав чи маєтки, може, нічого, рано йду розбудити, просив, та й підвал на розтвір, сейф порожній, а він лежить на підлозі, шиї розчата крішкою від конзерву, там таки була в крові, і штири колоди карт. З покерами? Ага, там таки, на підлозі. Дякую, тачик побіг. Тачка мчала в село, хотів до Жидівської церкви, та перед самим порогом завернув, передумав. Вийшов серед дороги, загримав у двері обцясом. З дому тато вітася. Що хочеш, на що? Я вас не розумію. Не розумієш, де? Хто де? Не партач, де твій ви крибок, ти. Він у відрядженні. Знай, я за яйці його приволочу. Айна, чуєш? Опостерунок буде смоктати всім, сука, на колей Певен? Я певен. На. І зачинив двері. Тачик пішов на цвинтар, запалив свічку перед білим хрестом.